Natu naemzeisha tunamrudisha nyuma katika umba basiye hawazingati. Omanaamme on koko ajan katsottu, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että ihmiset wala hatukumfundisha mashairi wala hayatakikani kwake hayo haukua huu ila ni ukumbusho na Qur'an inayobainisha liunthira man kan hayyan wa yaqul qawlu ala alkaafirin ilimoni na neno litimie juu ya makafiri awalam yarau anna khalaqana Jee, aidi fehumle hameiku Ye hawaoni kwamba tumewabiaa kutokana na iliyoofanya mikono etu wanyama wa mifugo na wao wakawa wenye kuamiliki. Wadhalalna hale faminha rakubuhum wamin kulun. na sisi tukawadhalilishia. Basi baadhi yao wako wanawapanda, na baadhi yao wanawala. Walahum fiha manafiu wa masharib, afala yashkurun. Na waho wanapata na vinyuaji. Basi jye, awashukuru. Wattekhothu min duuni Allahi alihatan laallahum yunsarun na wameishi kamingu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili atiwapate kusaidiwa la yastati'un nasrahum wa hum jundum muhdarun hawataweza kuwasaidia bali hao ndio watakuwa askari wao watakaohudhurishwa fala yahzunka inna na'lamu na ma yusirruna wa ma yu'linun basiman nenu yao yasikuhuzunishe hakika sisi tunayajua wanayoeka siri na wanayo yatangaza awalam yara alinsanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idahu khosimun mubin wani manadamu haoni ya kwamba sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii kisha sasa yeye ndiye amekuwa ndiye mgomvi kwa dhahir wa darabalana mathalan khalqahu man wa na akatupigia mfano na akasahau kuumbwa kwake akasema ni nani huyo atakayuhiisha mifupa nayo imekwishamunyika Qul yuhyihalladhi anshaaha awwal marrah wa alim Sema ataihuisha huyo huyo aliyiumba hapo Maria Mwanzo na yeye ni wa kila kumba. Älä digia, älä älä kum, minne se jaril echborineroon, se ide, etum, min hu tukidun. Älä kuja lieni kupatamoto, kutokana namti wakijani, na kwa huo, mnawasha.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 She ان يقول له كن فيكون amri yake anapotaka kitu nikukiambia tu kuwa na kikawa fa subhana alladhi bi kulli shay'in wa ilayhi turja'un yule ambaye mkononi mwake umo falme wa kila kitu Na kwa keyeye, mtare mtarejeshwa. Allahu akbar Allahu akbar. La ila ila Allah. Na tunaimfanyia umri wake uka wa mrefu, tunamrodisha kutoka kangu akawa dhaifu. Basije hawayazingatia haya wakati kilini au uwezo wetu kuyafanya haya na wao wakajua kuwa dunia ni nyumba ya kupita ina mwisho wake na kuwa akhira diyo nyumba ya kubaki na kudumu na tunayemfanyia umri wake uemrefu tunamrejesha hawe kinyume na alivokuwa yani baada ya kuona nguvu kuwa waifu hayo ni kwa kuwa maisha mwana adamu, ya yanapitia vipindi vitatu Kukua, kutimia kukua, na ukungwe unaanza kwa kunywea kwa mafigo, ini hudadarkia au terror gland na pancreas, yaani dongoronya. Na haya huleta athari katika kudhofika mwili wote, mishipa ya damu na huanza kukacha na kunywea na kwa hivyo hupunguka damu na katika viungo vyote vya mwili. Basi ndio huzidi, uzaifu, juu ya uzaifu. Na katika sababu za kukonga ni kuziga nguvu za kubomoka, kuliko kujengeka katika mwili yani metabolismm na hayo ni kwa kuwa halaya seza mwili zote zimo katika hali ya kugeuka na pia halaya za damu isipokuwa halaya za ubongo wa kichwani na wakatika mifupa. hizo hazekia uki muda woteo hai ikiwa kiasi ya kundika upya ni sawa ya kiasi cha kuharibika. Basi na madhara enotokea Lakini ikiwa kuharibika ni kukubwa kuliko kunyengeka katika kiungo chochote basi hapo hudhihiri madhara kwenye kiungo hicho na kwa hivyo kila umri kwa mkubwa kiasi cha kuyengeka, kina kinapungua na kinazidi kiasi cha kumoka kwa halaya na kuna dhihiri kunywea na kupungua nguvu kote na uhetalifiana kiasi cha kunyengeka kwa mnasaba wa kubomoka Kwa kutalifiana na mlaa mfumo na siji and na tekstya Katika hayo ya kama uthihiri kamango mwili Na ziliofunika paipu za kusaga chakula na paipu za hudad Yani glands zinachaka kwa upesi zaidi kila miakabi na kipita Na hii ni sababu ya kuonekana na upesi alama za kuzeka Na sisi hatuku mtume kutunga mashairi wala hai hi hivyo kwa kuzingatia hapa pake na jeu chake au mtukaji mashairi hii Qurani iliyoteremka juu yake si chochote la ni mawaidha na kitabu cha mbinguni kilio wazi hakuhusiani kabisa na mashairi hii Qurani ni kumtia hofu moyo uliohai ulionao jerika kwa akini na ipite hukumu ya adhabu kwa shukia wanaoipinga Qurani wenye kukata nguvu wake. Ye makafiri we mengi wanopofu hata hawaoni kwamba sisi tumeombia kutokana na iliofanya kudra yetu nyamahoa wanyama wa mifugo. Na wao wamekua wanawamiliki wanawatumia kama apelavyo ngamia, kondo, mbuzi na ngombe. Na hau wanyama tumwafanya watumikie wengine basi wanawapanda na wengine wanawala. Na wanapata kwa hao vitu vya kuwa pamanufa Kama sufi na manyoya na nywele, na ngozi na mafupa Na vinyoaji kutoka na maziwa yao Yee wanasaha unemaizi hata wamekua wa mshukuru na washiriki Na wamefanya miungu mingine badela mwenyezi mungu Wakiwa kwa kutaraji kuwa ati watawasaidia Hiyo miungu ya uongo haiwezi kuwasaidia kono lote mwenyezi mungu wakiwatakia madhara Kwa ni miungu hiyo, hayo ezi kuna filishawa na kuthuru. Bali wao kwa hiyo miungu isiyoweza kitu. Ni kama askari waliotea kwa kualilia kwa kudumia na wakualinda na madhara. Basi ya siku uzunishe maneno yao kumhusu mwenyezi mungu kwa kumkufuru na kukuhusu wewe kwa kukwambia mwongo. Hakika sisi tunajua wanawea na wanawea tangaza na kwa hayo. Ye, binadamu wanakataa kuwepo Mwenyezi Mungu na uweza wake na hao kwa yeye kwamba sisi baada ya hata yupo tulimumba kutokana toni la manidhi lili na sasa amekuwa mkali kwa kutuhasimu kwa uazi kabisa tena huyu mpingaji ende dhahiri ametupigia mfano abao kwao anakanya uweza wetu kufufua mafupa baada ya kuoza na msagika Na mesahau kuwa sisi tulimumba yeye Na yeye hata hakuwapo aslani akasema kwa kukanya na nakuna haliwezi kuwa hilo Ni nani huyo atake yafufua mafupa nawe mekusha muunika Ewe Muhammadi sema Ataye yafufua yule yule alia yaumba haku maria kwanza kwa alia alianza na uwezo kufanya tena Na yeye ni mkubwa wa kujua kila alichokiumba. Basi haemewi yeye na kukusanya vipande vipande baada ya kutawanyika. Aliyekumbia ni moto kutoka mti baada kushakauka. Nguvu za jua zinaingia ndani ya mimea kwa sifa ya mwanga. Halaya zenye mada ya kijani katika mimea, chlorophyll ndizo Zinafionza, carbon dioxide kutoka na hewa. Na hii uchanga na maji ya na mimea na kufanyika carbohydrates kwa kuathiriwa na nguvu za zotokana na muangaza wajua. Tena ufanyika mbao kuni ambazo sehemu kubwa ni mundo wa kimia wa carbon na hydrogen na oxygen. Na kutokana na kuni hizo ufanyika makaa haya ya mititu ya Ukia choma makaa utoka nguvu za hizo kuwa mundani yake kwa ya kupikia Na kwa kazi nyingi nyinginezo Na makaya mawe Sichojote ilani hiyo hiyo mimea Na miti lio na kufanyika Kama ilivelezwa Na kisha ikazi kika njia fulani na kugeuka balia, ya kupita mamilioni ya miaka Kuwa makaya mawe Kwa kuathirika na hali za geology Kama yoto au mdilimizo Au mwingilewe. Na yapasa kuzingatia kuwa kutajwa katika haya hii Mti wa kijani Sibure, bali nisharaya hiyo klorofili ya kijani, amba lazima kwa ajili ya kuemeza carbon dioxide katika mimea. Kwani hao, hekotelewa na kilizao, hata hawajui kwa amba, liyezi na arvi, juu ya wao ni muweza vile vile kurejesha kuwa umba wa na adamu, ambao wa ni wadogo na hali yao ni dhaifu Kwani, yee ni muweza sana, na ye ni mwingi wa kumbaba ya ujuzi wakia umene ya kila kitu. Hakika shani yake katika kumba na pota kakiwe kitu, nukikambia tu, kuwa, kika, wana, utoke hapo. Basi mtukufu kufu sika, na kila kisicho like na zati yake, yule ambaye katika kutura yake upufalme wa kila kitu. Kwa kumba na kupanga na kuendesha kwa keepeke yake mtarejeshwa akuisabuni kwa amalizenu.